V danes imamo v gostih gospo članico državnega zbora Juliano Bizjak, mlakar, če se pravi spomnim. A to ste mi posebej obvodili, da moram še vam dati, mlakar. Ja, Bizjak je pomožel, mlakar pa po v Ne. In e, e, e, kot zanimivost bi vam povedal, da je to ena redkih tanec parlamenta, ki ni nujno podrojena strankarski kontroli, eh, ker je pa znala nasprotovati tudi nekaterim eh, predlogom, ki so izvirali iz njene stranke. Eh, in ja sem se s tem čelostrinjal, tako da je to dvakrat pozitivno. Eh, danes bo dan govorila o tem, Uh, kaj, torej, tako? Uh, zdravstveni sistem in zakonodaja v Sloveniji prav gotovo ni v redu, ampak po njenem mnenju in po mnenju še mnogih so bile predlagane spremembe, ki bolj niso bile sprejete, niso bile usmerjene v izboljšanje stanja, ampak v nadaljno Sem prav razumel zadevo? Ja, v bistvu res. In? Zato bo nam gospoda kratko povedala, kaj narobe je in kaj bi bilo še bolj narobe. To se vam potem še malo pomembni. Zdravje je ena zadeva, za katero upam, da se ne bomo rabli kaj dosti z njim ukvarjati, ampak zelo verjetno se bomo bolj ali manj vsi. Hvala lepa za tale vod. Uh, ko sem bila povabljena na ta večer, najprej prvo po pozdravljanju si. Na ta večer uh, je bilo rečeno, da bi želeli vedeti, kaj je pravzaprav z našim zdravstvom, kje bo leha uh, in kaj bi bilo treba pravzaprav narediti, da bi se te stvari spremenile v tisto smer, ki je pa dobra za zdravje ljudi, ker namreč cil zdravstvenega sistema ni to, da imajo zdravniki visoke plače, uh, da so tam neke institucije, ki nekaj delajo, ampak cilj zdravstvenega sistema, kot ga opredeljuje tudi Svetovna zdravstvena organizacija, je izboljšanje in ohranjanje zdravja ljudi. in Če se ta cilj dosega, potem pomeni, da smo naredili tako zdravstveno varstvo, kot je upravičljivo za neko državo in da je tisti denar, ki ga združujemo, solidarno združujemo, da potem ta denar, da ima svoj namen, če se očinkovito porabila za ta cilj. Če se pa uporablja za kaj drugega, kar pa ni, kar pa ne gre proti temu cilju, pa pomeni, da denar zapravljamo. No in zaradi tega sem rekla, da bo najbolje, če poskušam nakratko opisati, kaj se je pravzaprav s tem zdravstvenim sistemom dogajalo, da potem lažje, da lahko lažje razumemo, katera je pa tista usmeritev, ki pa je dobra, ki gre proti temu cilju. To se pravi, da se ohranja zdravje ljudi in da so ljudje bolj zdravi. Zdaj, če pogledamo svetovne dokumente že daleč nazaj, ko je bila ustanovljena svetovna zdravstvena organizacija, pa še pred predtem so poskušali najprej zdefinirati, katere so tiste vrednote, proti katerim naj se usmeri država, zaradi tega, da bo lahko sledila temu cilju. In morda ti, tisti prvi dokumenti, ki so Pomembni in znani za cel svet so seveda dokument v Almati, kasneje so še mnogi drugi dokumenti, ampak če omenim tega zadnjega, ki, kateremu je zavezana tudi naša država, je bila knjiga Strategija zdravstva za, za čas od 2008 do 2013, ki je bila, torej to je dokument sveta EU, ki je bil izdan v letu 2007. No in ta dokument sloni na dokumentu Svetovne zdravstvene organizacije, ki se imenuje Zdravje za vse. Že samo ime pove, čemu, torej čemu je namenil ta dokument in kako, kako si predstavlja potem tudi zdravstveni sistem. Zdaj, tiste skupne evropske vrednote, ki jih je opredelil svet evropske unije in k kateremu je zavezana tudi naša država je to so te, da bi moralo zdravstvo biti univerzalno to pomeni da bi moral vsak, vsak prebivalec bi moral imeti dostop do zdravstvenega varstva potem naslednja vrednota je da je to zdravstveno varstvo da je kakovostno In naprej je vrednota enakosti. Enakost pomeni, da bi moral imeti vsak prebivalec do neke države dostop do zdravstvenega varstva, ne glede na to, kakšnega spola je, kakšne starosti je, kak, koliko ima, kakšna je njegova zmožnost splačila, torej kakšni je njegov socialni ekonomski status. In seveda naslednja vrednota je solidarnost. Zdaj ta solidarnost je pa solidarnost med bolnimi in zdravimi in med revnimi in bogatimi. No, in iz teh dveh solidarnosti eh, lahko razvijemo dva kazalca, torej kakšna je pravzaprav solidarnost med revnimi in bogatimi. To je en kazalec, ki so ga razvili strokonjake Svetovne zdravstvene organizacije in se imenuje pravičnost financiranje zdravstva. In ta pravičnost financiranja zdravstva je definirana na ta način, da je zdravstvo pravično financirano tedaj, kadar vsak prebivalec, torej vsak, ki ima pač nek dohodek, kadar da za zdravstvo enak delež svojega dohodka po odbitju tistih stroškov, ki so potrebni za življenje. Če pogledamo, kaj bi to pomenilo, recimo, da so te stroški potrebni za življenje, da znašajo okoli 500 evrov, potem bi pomenilo, da nekdo, nekdo, ki ima 700 evrov dohodka, pomeni, da bi moral plačati od, torej, enak delež od 200 evrov, kot bi recimo, če pogledamo zidarja, ki dobi okoli poli 2500 evrov na mesec, enak delež, kot bi moral zidar plačati od 2000 evrov. Pomeni recimo, če je ta odstotek, ta delež, če 10 odstotkov, bi pomenilo, da bi ta, ki ima 700 evrov dohodka, moral plačati 20 evrov, zidar bi moral pa plačati 200 evrov recimo na mesec, da bi uh, lahko rekli, da sta oba dva financirala zdravstvo. Uh, no in v letu 2000 je Svetovna zdravstvena organizacija te ta, prevedla te kazalce pravičnosti za vse uh, države, 191 držav mislim, da je takrat bilo članic Svetovne zdravstvene organizacije. No in Slovenija se je uvrstila na 82 do 83 mesto po tem kazalcu To je še 30, približno 30 mest za združnimi državami Amerike in je po pravičnosti financiranja zdravstva ena izmed držav za najnižjo pravičnostjo med temi visoko razvitimi državami. Pomeni seveda, da tisti, ki so bolj premožni, da dajejo manj, manjši delež svojega dohodka za zdravstvo, kot dajejo tisti, ki so ko dajo manj premožni in revni prebivalci. Kasneje bomo ugotovili, zakaj do tega prihaja. To se pravi, če pogledamo vrednoto solidarnosti, o kateri smo se pogovarjali in ko gre za pravičnost financiranja zdravstva, lahko ugotovimo, da je nekaj hudo narobe z našim zdravstvenim sistemom. Drug element solidarnosti pa je, kako se sredstva razporejo med, bol med bolnimi in zdravimi, Torej zdravstvene storitve oziroma denarki je namenjen, kako se med njimi razporeja in pravimo, da je sistem pravičen glede na razporejanje sredstev tedaj, kadar ljudje dobijo zdravstvene storitve glede na svoje zdravstvene potrebe. Zdaj, kako je s tem, pa se tudi že počasi vedno bolj prihaja v javnost, torej, če imaš denar, prideš do določenih zdravstvenih storitev, če pa nimaš denarja, imaš pa krhude težave, da prideš. Enakost, vrednota enakosti, tudi tukaj se nam močno zatika, oziroma univerzalnosti in tudi pri kakovosti zdravstvenih storitev. Torej, kar se tiče teh vrednot, lahko rečemo, da smo še predvsej daleč od tistega, kar, kar, k čimur bi moral zdravstveni sistem težiti. Zdaj, kako je lahko do tega prišlo, ker če pogledamo nazaj, to se pravi predo v Slovenije, smo bili mi, lahko rečemo, ena izmed držav, ki je bila po teh vrednotah, lahko rečemo, kar med tistimi državami, ki so bili najbolj uspešne pri uresničevanju teh vrednot. V bistvu se je začelo tako, da se je leta 1992 pričelo s tržnimi stržnimi pristopi v zdravstvu. In sicer se je to zgodilo na ta način, da, da se je začela uvajati privatizacija zdravstva, pa tudi komercializacija zdravstva. Zdaj, kako je to zgledalo? Sam razlog, da se je začelo z drugačnimi pristopi, je bil v tem, da so leta, torej, da so takrat v letu 90 je bila kriza financiranja zdravstva, takrat smo porabili približno 5,01 odstotka bdp -ja, javnih sredstev za zdravstvo. Zasebnih sredstev je bilo samo tisto, kar so tisti, ki so bolj premožni, kot nadstandarci, še dodatno plačevali v lekarnah, ampak teh javnih sredstev je bilo 5,01 ena. No in rekli so, da je to preveč in da je zaradi tega treba iti v reforme zdravstva. No ampak po tej reformi zdravstva, ki je bila uh, uvedena, uh, potem v naslednje, torej v letu 1991 so jo uvedli, v letu 1992 so bili že učinki tega, no in učinek je bil takšen, da se takrat beleži že uh, 7,22 odstotka BDP-ja sredstev za zdravstvo, Vsaka reforma še ne privede nujno do tistega cilja, čeprav se veliko govori, da bo prinesla to in to, ampak se potem lahko izkaže nekaj čez drugega. Pomeni, da je treba biti pri reformah zelo previden in zadeve prej premisliti, preden se jih lotiš. No in ta privatizacija oziroma komercializacija zdravstva se je odvijala na treh nivojih. Prva, prva, prvi način te privatizacije se je pokazal pri zdravstvenih prvicah. In sicer se je določen del, ker prej so, prej so vsi ljudje imeli dostop do zdravstvenih storitev in, in to je bilo vse pokrito, torej celotna zdravstvena storitev je bila pokrita iz javnih sredstv. To je bilo prej, a ne, pred to reformo. Po tej reformi se je pa začelo to, da si moral pri vsaki, skoraj pri vsaki zdravstveni storitvi plačati določeno eh, doplačilo. In ta doplačila so postopno rasla in rasla. Namreč Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki se je ustanovil v letu 92 eh, in je potem eh, porazdeljeval ta sredstva, eh, je na vsake toliko časa je tisti delež eh, obveznosti, svojih obveznosti, ki bi sicer uh, zavod prines, uh, ki bi za zavod lahko pomenila uh, negativno bilanco, je enostavno prevalil na ta doplačila. Ta doplačila je bilo pa treba seveda iz zasebnih sredstv, uh, so ga so morali uh, prebivalci zraven dati. Pomeni, recimo, če si šel na neko operacijo, uh, si moral recimo 5% kriti iz lastnih sredstv ali pa 10%, ostalo, Ostalo je pa krilo potem obvezno zdravstveno zavarovanje. Tistih 5-10% ali koliko je pač bilo, si pa mora odet kot doplačilo iz lastnih sredstev. No in takrat se je uvedlo tudi zavarovanje za ta doplačila, zasebne zavarovalnice so to izvajale, tako se je rodila, rodil najprej Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki je upravljal te Te, ta prostovoljna zdravstvena zavarovanja iz tega dela je nastala vzajemna zdravstvena zavarovalnica, vsi jo poznate najbrž, ne? in to v taki luček, ki ni bila preveč, ki ni preveč uh, dobra, ker se veliko, torej veščasoblene afere na tej zavarovalnici. Uh, no in seveda tukaj so svoj piskrček pristavljali tudi zavarovalnica Triglav in Adriatic, zdravstvena zavarovalnica s časoma so pa še Jer pa še kašna druga zavarovalnica poskušala se na tem področju. Medtem, kot tistih pravih zavarovan, takšnih, kot jih pozna večina drugih razvitih držav, to se pravi za nadstandard pri zdravstvenih storitev, takšnih zavarovan pa praktično ni v Sloveniji oziroma so v zelo majhnem obsegu. To se pravi, tako so naredili, da so storitev razdelili na del ki ga moraš doplačati in kar, pokriva, kar pokrivajo zasebne zavarovalnice in na ostalo storitev, ki je še vedno krita iz obveznega zavarovanja. Seveda to pomeni, da če hočeš imeti dostop do pravice, da ti obvezno zavarovanje krije to storitev, pomeni, da moraš imeti toliko narje, da lahko plačaš to doplačilo, ker če nimaš tega doplačila, pomeni, da tudi nimaš dostopa do uh, ostale Pravice, no? In to se je tudi zgodilo za veliko ljudi, da enostavno niso imeli tega denarja, da bi lahko to premijo zavarovalnicam poravnali in zato se je dosti krat dogajalo, da ko so prišli recimo v lekarnah, smo to lahko tudi sami na svoje oči videli ali pa smo to, namreč sama sem tudi ustanoviteljica gibanja za, za ohranitev in izboljšanje javnega zdravstva in smo teh informacij kar precej dobivali, kaj se dogaja na terenu. Uh, torej smo ugotavljali, da pridejo ljudje v lekarno in ko bi moral doplačati en kost izga zdravila, ki jim ga je predpisal zdravnik, ker niso imeli denar za doplačilo, so potem pustili zdravilo tam in odšli domov brez zdravila. Skratka, dostop do zdravstvenih pravic je na ta način bil zelo umejen. Danes naša premija prostovoljnega zavarovanja okoli 30 evrov na mesec pomeni, da je to okoli 300 evrov letno ali še mal čes, približno več kot 400 milijonov evrov sredstev zberejo zasebne zavarovalnice na ta način in veliko, torej to so Takšno, to je takšno breme za ljudi, ki živijo pod pragom revščine, ki imajo nizke pokojnine, ki imajo nizke plače, da je to že ovira, da prideš do pravic obveznega zdravstvenega zavorovanja. Tako da potem sama še preko članica gibanja, torej smo še pod vlado, pod prejšnjo vlado, smo jih prepričali, da so priznali, Torej, da so v zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju da se je vneslo določilo, da so vsaj tisti ljudje, ki so po kriterijih države, da so socialno ogroženi, da se je vsaj tistim ljudem potem to priznalo, da plača država te storitve, ampak kaj, ko so pa kriterije države, Takšni, da so popolnoma nerealni. Za državo je bil tedaj reven tisti, ki je imel manj kot 230 evrov uh, dohodka mesečnega. Danes mislim, da je ta znesek okoli 280, 290 evrov. To se pravi, tisti lahko pride do teh zdravstvenih pravic, uh, če tudi ne more plačati, pomeni, da mu to pokrije uh, država. Med ten, ko ostali pa ne. No In teh ljudi, je, ki jim država pokrije, je okrog 40-50 tisoč. Med ten, ko revnih ljudi, vemo, da je tistih, ki živijo pod mejo revščino, da je, revščine, da je še v lanskem letu, mislim, da jih je bilo okrog 11 odstotkov, zdaj, ko je kriza, jih je najbolj še kaj večja. Če odštejemo otroke, ki imajo te pravice, krite v celoti, verjetno je tamene 140 do 170 tisoč ljudi, ki imajo zaradi tega, zaradi teh doplačil, da imajo močno oviran dostop do zdravstvenih storitev. Poleg tega so seveda še določene skupine, ki, uh, ki jim je pa v celoti uh, oteškočen dostop do zdravstvenih storitev, nekaj časa so bili to izbrisani, to je bilo okrog 23 tisoč. Ljudi potem so tukaj še brzdomci in še mrse kdo, ki, ki ni imel urejenega uh, statusa, ta birokratski postopek, da si obvezno zavarovan. Uh, danes je pa vse več tudi takšnih, uh, ki so uh, SPI in zaradi uh, krize, gospodarske krize, nelikvidnosti in vsega tega ne plačujejo za obvezno zdravstveno zavarovanje in jim je zaradi tega tudi zaprt, to se pravi enostavno, ne, ne morejo prid do zdravstvenih storitev, razen samo do tistih najnujnejših, ampak za tiste mora biti pa ogroženo življenje. Pomeni, da, da je situacija, da ni dobra na področju zdravstva. No in če pogledamo, koliko pravzaprav porabimo danes za zdravstvo, porabimo po podatkih leta 2009, porabimo 9 odstotkov BDP-ja za zdravstvo, kar te razvite države, najbolj razvite države, razen ZDA, porabijo za zdravstvo med 8 in 9 odstotkov BDP-ja. ZDA, ki ima pa zelo velik te privatizacije, privatizacije zaradi tega, ker so se te storite prenesle na izvajanje. Uh, torej, da jih zasebne zavarovalnice izvajo komercializacija zaradi tega, ker je to tudi profitna, ker so profitne uh, organizacije, ki to izvajajo, zaradi tega govorimo o privatizaciji, o komercializaciji, no in ZDA uh, porabila pa že okoli 16 ali pa še več odstotkov, verjetno po te reformi, ki so jo izvedli še bistveno več, ampak teh podatkov zadnjih nimam kaj pomenita uh, reforma, ki jo je uh, predsednik ZDA zdaj Uvedel. Samo glede na tisto, kar, s, kar je govoril, ko je moral potem popustiti pri reformi, je videti, da ne spremenja samega sistema, torej, da bi to dal javnemu sektorju, da bi to izvajal na neprofiten način, ampak da to izvajo na profiten način, kar seveda pomeni, da je verjetno teh 16 odstotkov BDP-ja, da je to verjetno skočilo že na 20 ali pa še kaj česa, ne? da je rešil to svojo zdravstveno reformo. Pomeni, da je, to se pravi privatizacija, komercializacija, pomeni tudi večje, bistveno večje stroške pravstvenih storitev. In če pogledamo, za kašne, torej kašne obratovalne stroške ima Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki izvaja isto storitev in kašne imajo zasebne zavarovalnice, potem lahko ugotovimo, da recimo po podatkih iz leta 2009 je Zavod 2,1 odhodkov za zdravstvo, za obratovalne stroške, medtem ko za zavarovalnice, so imele še nedavno 15 odstotkov in sicer 15 odstotkov so porabile za, za obratovalne stroške, jasno ti njihove stroške so bistveno višji, gre ne samo za profita nekega je treba plačati, gre tudi za marketing in za vse tisto ki, s katerim obrmenjujo te, te svoje izdatke za doplačila. Poleg tega je pa to neke vrste, lahko rečemo, zadeva, za katero skoraj nimaš dela, ker denar, ker sam prihaja in se da, to se pravi, je zelo velik interes zasebnih zavarovalnic za ta zavarovanja. No če pogledamo tudi, recimo, kako se, to, kako se te interesi, kako interes vplivajo na to, kakšen zdravstven sistem imamo, recimo upokojenci so bili vršča za to, da je treba ta dopolnilna zavarovanja ukiniti. in so torej, so, trdili, so trdili, da je treba prenesti te pravice iz obveznega zavarovanja Torej pravice, ki jih sedaj krije dopoljno zavarovanje, nazaj obvezno zavarovanje, no ampak ko so njihovi predstavniki pred kratkim prišli v nadzorni svet vzajemne zdravstvene zavarovalnice, torej ko so se usedli na uh, stovček zasebne zavarovalnice in začeli dobivati dohodke iz teh, zavaro, uh, iz, uh, pač iz teh zavarovanj. Nenadoma ni več, torej, ni več govora o tem, da bi se dopolnilno zavarovanje ukinilo in se zadevo normaliziralo, to se pravi, da bi se, se različno poskušalo narediti učinkovito zdravstvo in takšno, da bi se ponovno ta dostop ljudem omogočil, dostop do zdravstvenih storitev. No, potem, koliko približno, če to primerjamo, kaj je pravzaprav s temi s temi zasebnimi zavarovanji pri nas pa v drugih državah, potem lahko povemo, da od teh razvitih držav, da imajo ZDA, imajo največji delež zasebnih zavarovan v BDP-ju, tako imajo preko pet odstotkov BDP-ja, mi imamo okoli 1,2 odstotka BDP-ja zasebnih zavarovanj in približno v istem rangu kot mi, So potem še nekoliko višje nizozemska, Francija, Kanada, potem smo pa že krmi. Pomeni, da smo na svetu po deležu zasebnih zavarovanj, da smo strahovito visoko. Pa ne samo to, torej še ena bistvena razlika je med ostalimi državami, kot so temi evropskimi državami, kot so tudi nizozemska pa Kanada, oziroma tudi Kanada, ki je razvita Svetovna država, ne Evropska, namreč povsod drugot, razen v Franciji, ampak bom povedla, kako je po Franciji, povsod drugot so, se ta sredstva iz zasebnih zavarovanj, sploh sredstva iz zasebnih žepov, se zbirajo na pravicah, ki niso pomembna za zdravje ljudi. To se pravi tudi tam, kjer imajo zasebna zavarovanja, čeprav v večini teh visoko razvitih držav, razen ZDA, pa teh držav, ki sem zdaj omenila, so ta sredstva minorna. Večini držav, švedska, danska, tam praktično ni zasebnih zdravstvenih zavarovan. Ampak tudi tam, kjer so, so ta zavarovanja takšna, da se pobira denar od najbolj premožnih ljudi. In to za tiste nadstandardne stvari. Medtem, ko pri nas se pa pobira od vseh, torej vse želi to pobrati od vseh slojev prebivalstva, ne samo od tistih najbolj revnih. No in zaradi tega imamo tako težavo, da, se potem, da je potem omejen dostop do zdravstvenih storitev. Med tem, ko v Franciji, ta naša doplačila oziroma dopolnilna zavarovanja so bila nekako uvedena, kjer je nek gospod iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje, je pač znov francosko, pa je videl, kako so, torej, da imajo tem Uh, kot zasebna zavarovanja uvedena tudi ta doplačila. Vendar stvar je vseeno različna, ker namreč tam te stroške večinoma nosijo kar podjetja, ne pa posamezniki. In je še vseeno zadeva mačkem boljša, kot je pri nas. No, še musko imamo. E, to se mora privičiti. Ja, ja, super. Uh, Zavod za mentalno zdravlje. Ja. No, skratka, kaj, kaj smo pravzaprav naredili uh, s, to, uh, s temi doplačili? Ker nam reč doplačila pomeni, da mora premijo 300 evrov uplačati vsak, ki je, uh, torej vsak ne glede na svoj dohodek, če, uh, če želi, uh, želi prid do do pravice do tiste zdravstvene storitve in potem posredno preko te pravice tudi do pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, pomeni, da smo tisti delež dohodka, ki ga mora plačevati za uh, potrebno zdravstveno varnost uh, posameznik, da smo s tem veliko bolj obremenili tiste, ki so revni, ker če plača 30 evrov na mesec uh, nekdo, ki ima 700 evrov dohodka, ali pa recimo Zidar, potem pomeni, da Zidar plača en majhen dele svojega dohodka, predstavlja teh 30 evrov, medtem kot posamezniku, ki ima nisko plačo, nizke dohodke, pa to pomeni, kar velik delež in pomeni, da smo pravičnost financiranje zdravstva močno poslabšali. No in to je tudi razlog, o, o katerem sem vam prej govorila, zaradi česar smo se mi uvrstili tudi tako slabo na tej lestvici pravičnosti uh, zdravstvenega sistema. Pomeni torej, da smo s tem, s to privatizacijo, s to komercializacijo, da smo znižali solidarnost, da smo znižali pravičnost financiranja zdravstva, da smo znižali dostopnost do zdravstvenega varstva in da smo znižali tudi učinkovitost uh, zdravstva, zaradi tega, ker porabimo veliko več, veliko več, za to, da lahko uresničimo iste pravice, kot je bilo prej, ker pa zdravstvene Zasebne zdravstvene zavarovalnice so bistveno bolj drage, kot pa če, če se to izvaja preko zavoda za zdravstveno zavarovanje. No, naslednja privatizacija, ki se je odvila, je pa na področju izvajanja zdravstvene dejavnosti. Zdaj tukaj prej smo imeli, torej pred to reformo, smo imeli javne zavode, ki so bile nepridobitne inštitucije pomeni, meni pridobitnost pomeni, da se presježek prihodka nad odhodkom, da se porabi eh, samo za eh, izvajanje te javne službe. Eh, Medtem, ko, eh, ko če, se pa, če se pa ta denar začne porabljati za kaj drugega, to se pravi za, ali za zaposlene, ali za tiste, ki vodijo določene eh, torej inštitucije, potem pa lahko govorimo o profitnih, torej o pridobitnih organizacija. Najprej no to se je pa dogajati, namreč izvajanje zdravstven, zdravstvenih storitev so začeli izvajati nekateri zasebniki, ki so bili čisti zasebniki, financirani neposredno iz žepa ljudi, ampak te so še najmanj problematični, bomo pozneje ugotovili in poleg tega so pa to začeli izvajati tudi nekateri, ki so dobili koncesijo za izvajanje javne službe in ki so poleg javne službe uh, začeli upravljati še zdraven, uh, zasebno zdravstveno dejavnost, odpirati SP-je, DOO-je. Poleg tega uh, se je pa še uh, začelo to, da so v javnih inštitucijah od direktorjev do uslužbencov tisti, ki delajo v javnih institucijah imajo poleg tega, da delajo v javnih inštitucijah, še celo v isti ali pa v drugi instituciji svoje sp ali pa doo in upravljajo Isto dejavnost ali pa delajo pri zasebnikih. Tako da je cela zmašnjava nastala, cela kolobocija ravnih interesov uh, in zlorab javnega seveda samo v zasebno korist. In zato imamo danes takšen zdravstveni sistem, kot ga imamo. In če pogledamo, koliko je to že razširjeno, na primarni stopni zdravstva, na osnov, v osnovnem zdravstvu je to že celo kodo razširjeno in v letu 2009 Imamo že pri zobozdravstvu 54 odstotkov zdravnikov, zasebnikov, ki delajo preko koncesije, potem imamo 29 odstotkov ginekologov preko koncesije, 28 odstotkov splošnih zdravnikov in 20,5 odstotkov specialistov. In na kakšen način so ti ljudje prišli do koncesij? Prišli so na ta način, da so vzeli programe javnim zavodom, vzeli programe, vzeli finančne sredstvo, vzeli katre in jih dali zasebnikom. Poleg tega pa še ti zasebniki delajo na profitni osnovi, to so SP, to so DOI, profitne organizacije in sam sistem deluje na ta način, da dobijo nek budget, neko, neko uh, maso sredstv in kar jim uspe prihraniti na bolnikih, na pacienti, tisto ostane njim. Kakšni motivi so na ta način vnešeni v zdravstvo, si lahko predstavljate, kaj to pomeni, če nekdo, nek zdravnik ve, da če vas bo poslal v laboratorij, bo imel zaradi tega manjši ostanek prihodka, če vas pa ne bo poslal, uh, potem mu pa več ostane. Torej, niso, niso vsi, vsi, so krvavi pod kožo, oziroma mrsi, kdo je krvav pod kožo in jasno je, da to slabo potem vpliva tudi na, na samo zdravljanje. Uh, No, in kot sem šla gledati, recimo, kakšni so učinki pri zobozdravstvu, kjer je bilo teh, tega zasebništva, kaj se je čisto v se slište, a slište, ne? Ja, dobro. Torej, pri zobozdravstvu sem šla primerjati leto 2005 pa leto 1988, kaj se je v tem času dogajalo, ko smo dobili toliko več zasebnikov. Torej, gotovi, eh, podatki kažejo, da je število z obozdravnikov v tem obdobju poraslo za 18 odstotkov, ampak ti zdravniki so opravili za 32 odstotkov manj preventivnih pregledov, eh, opravili za 18 odstotkov manj, eh, manjše število zdravstvenih storitev. Tako pa približno zgleda potem bilanca, čakalne dobe so strahovito se podaljšale, Poleg tega so še visoka doplačila in uh, dostopnost do zdravstvenih storitev se je močno zmanjšala. Zdaj je treba kar dolgo časa čakati, da prideš do kakšnega zobodrovnika, kljub temu, da jih je uh, več kot jih je bilo leta 1988. Skratka, to je pa potem bilance zasebništva. Uh, no in če pogledamo, kaj je tisto, kar naj bi bila predno zasebnega izvajanja zdravstvenih storitev, Tisto, o čemer, čemer govorijo sami bolniki, pa kar govori tudi literatura, je to, da ne bi bili tisti, ki delajo kot zasebniki, da ne bi bili bolj prijazni in da naj bi torej, tudi vlagali lastno opremo, pa delali tudi v vlastnih prostorih. Zdaj, kaj pa tisto, kar se pa piše, kar tudi najdemo v literaturi in tudi iz prakse, da so pa slabosti koncesionarstva. Slabosti so pa te, da poskušajo te koncesionari, prav zaradi tega, da, da si povečajo svoj dohodek, da poskušajo drago zdravljenje prenesti, zdravljene pa preiskave, prenesti na javne zavode. In zaradi tega pošiljajo tudi draže bolnikov k specialistom po bolnišnico, zaradi tega, da prihranijo pri svojih stroških. To, to je tisto, kar se zelo pogosto sliši oziroma tudi piše o tem. Poleg tega se je ugotovilo, da se je močno znižalo število preiskav, laboratorijskih preiskav, kadar, torej kadar je nekdo začel delati kot zasebnik ali pa če glede na tisto, kar je prej delal kot, kot javni uslužbenec. No in zanimivo je, to lahko najdete tudi v poročilih recimo računskega sodišča, ki je uh, pregledovalo zdravstveni dom Vrhnika, ker tam je šlo ogromno uh, ljudi med koncesionarje uh, za ta zdravstveni dom in za to razgradnjo, naj bi, kar precej bil odgovoren tudi moj poslanski kolega Cukjati, ki je uh, iz tistega konca. Uh, no in uh, iz tistega poročila, lahko vam vedete, se, se ga da, daj tudi na internetu, da se je za, torej da je po potis, tistem, ko je toliko zdravnikov odšlo med koncesionarje, da se je število laboratorijskih preiskav se je tako zelo znižalo, da je bilo teh preiskav samo še eno tretjino prejšnjih preiskav. Človek bi rekel, dobro, če bi bilo to vse upravičljivo, ampak vseeno se vprašaš, ali je res upravičljivo, ker ni neupravičljivo, pomeni, da ljudje, da bodo zelo pozno ugotovili, da se jim, torej, ker jih zdravnik ni dal na preiskave in se lahko kakšna bolezen odkrije bistveno kasneje in pomeni, da bo potem, ne samo, da bo dražje zdravljenje, ampak da, lahko ta, da se lahko s tem človekom tudi kaj hudega zgodi. No, in tako se je recimo moja kolegica iz Gibanja, je ugotavljala naslednje in to je bilo tudi na enem kongresu, ki je bil mislim da v Portorožu, kongresu ginekologov, ki nam reč pri, ne vem koliko veste, ampak rak materničnega vratu je kar precej razširjen in tam se je ugotovilo, da tudi ženske, ki hodijo k ginekologu, Če tudi so redno hodile ginekologu, pa delale preiskave, pa se ni ugotovilo pravočasno, da imajo raka materničnega vrtu. In mislim, da je tudi mama od moje kolegice, da je umrla za tem rakom in gre manda za zelo hudo smrt. Ampak razlog, razlog temu, ki se je odkril na tistem simpoziju, je pa men da tudi v tem, da stane tista preiskava, 35, 35 evrov je tedaj stala, torej kaj je bil sumljiv izvid papa, so v javnih zavodih avtomatično dali te ženske naprej na preiskavo, medtem ko zasebniki so pa še čakali to preiskavo, Ker bi morali dati tistih 35 evrov. No in, Seveda lahko potem taka stvar, to vrčevanje, lahko privede tudi potem do hodih posledic, tudi do smrti. Tako da ni vseeno, kakšni motivi so v nešenju samo zdravstva. No, potem nasledna slabost je to, da presežek prihodka nad odhodkom, kot rečeno, ne ostane javnemu zdravstvu, ne ostane zdravstvu, ampak se porabi za zasebne namene. Medtem, ko v javnih zavodih se pa ta presežek še vedno naj bi uporabil v za namen javnega zdravstva. Potem tisto, s čemer smo imeli veliko problemov, dokler so bila dežurstva tako nizko vrednotena, je bilo tudi to, da nihče od zasebnikov, torej ne, nih, ne ne moram reči nihče, ampak da so bile hude težave pri tem, kako zagotoviti, da bodo tudi zasebniki dežurali. In ni bilo zagotovljeno 24-urno dežurstvo. Poleg tega, kadar so bili prazniki, ali pa recimo po 14. uri, ali pa med vikendi, tedaj se je prebivalstvo preusmerjalo v javne zavode. Pomeni, da so javni zavodi zaradi tega bistveno bolj obremenjeni, da so postajali bistveno bolj obremenjeni. Poleg tega se je pokazalo, da zasebniki ne radi upravljajo ali pa ne upravljajo tistih storitev, ki so slabo plačane, pa če tudi so potrebne, recimo čiščenje zobnega kamna, je menda zelo neprijetna storitev, ki pa ni prav veliko plačana, ampak vodi pa do hudega obolenja, zob to se pravi do paradontoze in ima lahko hude posledice. No in tega s tem, s tako zamudno zadevo, se pač nekateri niso želeli ukvarjati. Poleg tega so ugotavljali, da zaposlujo slabše usposobljen kader, nekateri so zaposlovali kar svoje žene, pa svoje sorodstvo, ki ni bilo usposobljeno ustrezno, zaradi tega, da so privrčevali na sredstvih. No in kar je bilo pa še zelo opazno, je pa to, da, ker so ti koncesionarji imeli poleg te koncesije, oziroma ker imajo še razne svoje zasebne uh, popovdanske ambulante, uh, so izkoriščali oziroma izkoriščajo to javno službo za to, da pacijente uh, napotujejo v svojo ambulanto. Rečejo, ja, uh, če želite priti uh, na vrsto v okviru koncesije, uh, potem boste prišli na vrsto, kaj vem, čez toliko mesecov, ali pa čez eno leto ali pa ne vem kdaj. Torej, vsekakor kasneje, kot pa če pridete popolne v mojo zasebno ambulanto, ampak tam je pa seveda potrebno plačati in na ta način se v, v bistvu prihaja do tega, da se izkorišča pacijente, ki, v javn, ki uh, grejo v javno uh, ambulanto, da jih za zato, da si večajo uh, svoje popodanske zasluške v svojih zasebnih ambulantah. No in to isto se dogaja tudi seveda v javnih zavodih, zaradi tega, kjer imamo zdaj vse zmešano, Ker imamo zmešano javno, ker imamo zmešano zasebno, zaradi tega pomeni, da se tudi v javnih zavodih, da prihaja lahko do zlorabe javnih sredstev, ki se lahko prenašajo v zasebne ambulante, da se lahko čas v javnem, v javnem zdravstvenem zavodu, da se za zato, da se, da se sprejema tudi tiste pacijente, ki bi jih morali sprejemati čist v zasebni ambulanti, ali pa, da se pripravlja pač teren za to, da popovdne lahko več zaslužiš v zasebni ambulanti. No, to je posledica mešanja javnega in zasebnega, ki vedno vodi do tega, da se zlorabla javno v zasebno korist. In uh, naš zdravstveni sistem je zdaj poln tega. Poleg tega, da je pa poln tega, imamo pa še hudo, hude probleme, ker imamo nizko regulacijo, pa še tista, ki je uh, praktično uh, senične, uh, senične izvaja, Uh, in uh, poleg tega imamo še strahovito slep nadzor nad zdravstvenimi storitvami. Zakaj imamo tak slep nadzor? Či razumljivo zaradi tega tudi, kar se tiče strokovnega nadzora oziroma nadzora nad uh, zdravstvenimi storitvami, nadzor ne more biti drugačen, če ga izvaja zdravniška zbornica, ker je zdravniška zbornica pa v konfliktu interesov, Pri tem, ker namreč zdravniška zbornica je ustanovljena to, da varuje interese zdravnikov in uh, pomeni, da preprosto ne more delovati potem na drug način in to bi se moralo urediti na ta način, kot je v večini ostalih držav urejeno, to se pravi, da je neka neodvisna inštitucija, ki to nadzira. Uh, zdaj verjetno, da, da nov preveč. Uh, da vam preveč dolgočasno to, kar govorim, morda bi omenila samo še zato, še to, da so podobne izkušnje, so imele tudi druge države, ker namreč nismo samo mišli tistih, tista leta v privatizacijo zdravstva, ker tretja oblika privatizacija zdravstva je še zasebno lasništvo zdravstvenih institucij. o te še nisem govorila, ampak tega je bolj malo, zaradi tega morda o tem ne tolko. Uh, ampak zakaj, zakaj pravzaprav ni, uh, dobro iti v te uh, tržne, uh, tržne reforme, ki so se jim druge države, večina dr drugih držav se, so se jim tem reformam odpovedale že tam leta 1995, so ugotovile, da to ni prava pot, pa so se drugače obrnile. Uh, zaradi tega preprosto, ker uh, poleg vseh teh posledic, ki sem vam zdaj naštela, je še ena zelo huda uh, posledica namreč, uh, asimetrija informacij, kadar uh, sam zdravniki je toliko v prednosti, kar se tiče informacij uh, pred bolnikom, da ga lahko praktično pripravi do, do vsega, to se prav lahko ga prepriča v tisto, kar on uh, želi. In zaradi tega se dogaja, recimo tudi v Združnih državah Amerike, beležijo, da je ogromno število nepotrebnih zdravstvenih posegov, recimo operaciji žalčnih kamnov, ki sploh niso potrebne, ker človek lahko s temi žalčnimi kamni živi do smrti, pa je brez problemov, ampak tam je pa teh operacij zelo veliko in tudi ostalih operacij, ki so škodo bolnikov, je zelo veliko, ampak samo zaradi tega motiva dohodka. Skratka, ta asimetrija informacij je tisto, zračesar tudi ekonomisti priznavajo, da se zdravstvenih storitev v razen teh trdih neoliberalcov, a ne, da se zdravstvenih storitev resnično ne sme prepustiti uh, trgu. Tako da morda bi zdajle, uh, da uh, pustila še vam kašno besedo, uh, potem pa lahko še naprej se pogovorimo tudi o sedani zakonodaji, pa kaj bi razlog zavrnitev in tako naprej. Ne samo vprašal, tudi ja. ne? v čem pa je zdaj ta zavrneni predlog spremenb pravzaprav poslabšava v situacijo? Ja. No, če pogledamo, zdaj približno vemo, kaj je zdravstvenim sistemom, to sem vam poskušala povedati, ki so napake tega zdravstvenega sistema. No, ampak že prešna vlada, ko so prišli na oblast, je minister tedani minister Bručan, je v začetku leta 2005 dal ven zakon, ki je nadaljeval to privatizacijo in komercializacijo zdravstva. In uh, če pogledamo, če gremo v to isto smer, ki nam zdaj poslabšuje zdravstvo in je logično, da je poslapšuje, potem pomeni, da ne rešimo. Če nadaljujemo spri, uh, s izvajanjem zdravstvene dejavnosti na zasebni način, če še bolj odpremo vrata, koncesij, pa še ostalo, koncesijam, pa še ostalo sprivatiziramo, uh, potem se nam bo to totalno zrušilo in bomo imeli še večji kaos, kot je že zdaj. Medtem, ko tisto, kar pa mi želimo, je pa, da se, kar smo tudi želeli v Gibanju, ker namreč, Gibanje je bilo ustanovljeno leta 2006, uh, ker... Uh, Tudi sama, ker sem šudirala te zdravstvene sisteme, pa sem ugotovila, da v tistih državah, torej tudi v drugih državah, da so se tem procesom privatizacije, komercializacije, da so se oprli na ta način, da so s pomočjo civilne družbe so se oprli, s pomočjo gibanji, različnih gibanj, tudi v Novi Zelandiji je bilo na ta način. No in to je bila ideja, zaradi katerega sem združila to idejo, prenesla najprej na par svojih kolegic, potem smo iz treh teh, uh, torej tri smo začeli iskat uh, ljudi, ki bi, uh, s katerimi smo se v teh stvarih pogovarjali, naredili smo ekipo desetih ljudi, potem smo šli pa naprej, tako da smo naredili iniciativni odbor, v katerim je bilo 54 uh, Pomembnih, znanih uh, obrazov ljudi, od spomenke Hribar do Mencingarja, do Miheljaka, do uh, Semuliča, uh, vseh teh vodi raznih sindikatov uh, in smo šli v ustanovitev gibanja za ohranitev in izboljšanje javnega zdravstva. Uh, teda se nam je v parih mesecih pridlu, pridružilo okoli 74 uh, tisoč ljudi. Preko 74 tisoč ljudi se nam je pridružilo in s tem pritiskom na zdravstveno zakonodajo, torej prišla sta ven dva zakona. En je bil zakon o zdravstveni dejavnosti, ki je zdravstveno dejavnost vodil v privatizacijo, nadaljno privatizacijo, takrat so se divje podeljevali koncesije. Ne vem, če se spomnite, enkrat je preko nočne akcije, je minister Bručan podeljeval koncesije, take hude stvari, takrat bi nam celo zdravstvo, bi nam takrat razpadlo, če, če ne bi bilo te akcije gibanja. Uh, no in drug zakon je bil pa zakon o, o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je pa uh, te zdravstvene pravice, o katerih sem prepravila, kaj se je naredilo zaradi, zaradi privatizacije teh zdravstvenih pravic, da ta doplačila, ki jih že zdaj ljudje ne zmorejo, veliko ljudih ne zmorejo, ki bi še, še poslapšoval dostop do zdravstvenih storitev, pravičnosti in vse to, kar čemur je zavezana Evropska unija. In smo s pomočjo pritiska na tisto oblast smo dosegli, da sta bila oba dva zakona umaknena. To smo tedaj dosegli. No, ampak zdaj, ko je pa prišla na oblast, na žalost lahko rečem, nažalost, ta stranka, katere je program, zdravstveni program, sem spisala skupaj z, z, z skupino, lahko rečem, civilne, to se pravi, tam so bila združena civilna javnost, strokovna javnost, to je bilo 50 ljudi, s katerimi smo spisali zdravstveni program, alternativni vladni program, socialnih demokratov, to je bilo leta 2008, to je bilo pred volitvami in imamo napisan dober zdravstveni program, ampak že nekaj mesecev pred volitvami se je zgodilo, ker se je pač vedlo, da bo ta stranka zmagala na volitvah, tako se je domnevalo in so se te stranki pridružili liberali, dobili smo Evropa, dobili smo Cvikla, dobili smo Gasparija in še cel torej čist uh, drugače mislečih ljudi, ki so zadeve že v prejšnjih vladah, uh, liberalnih vladah, peljali v napačno smer, ker tam je minister Keber, je zadeve želel rešiti v pravo smer, ampak je bil zaustavljen. Uh, uh, skratka, uh, te ljudi so se pridružali in so nam že hoteli spreminjati ta program. Ve, pri zdravstvu sem v tistem času imela to moči, skupaj še z ostalimi ljudmi, da nismo dovolili, da bi se prehude spremembe vneslo v zdravstven program in smo to ta program tudi na ta način, da smo notri napisali, da mora biti zdravstvo nepridobitno, ker na ta način je tudi tisto, kar so oni potem uspeli zapisati v poglavje o javnih zavodih, se, torej, tisto se je s tistim izničilo. To se pravi, ker namreč uh, tisto, kar se pa zdaj želi, uh, skratka, tis, tisto smo uspeli, uh, to se pravi, sam program, alternativni vladni program, smo uspeli, to se pravi, zaščititi pred neoliberalno strujo, liberalno strujo, ampak potem, ko so pa socialni demokrati prevzeli oblast, se je pa pač okoli vlade nabrala ta skupina liberalov Gaspari, ki še vedno sanja o socijalni kapici. Socijalna kapica pomeni, da bi za bogate še znižal prispevke tudi za zdravstvo, kljub temu, da je že zdaj hodone nepravično. tudi po ugotovitvah tukih strokovnjakov, da premožni premalo prispevajo za zdravstvo, no, ampak on bi pa še kapico postavil, pomeni, da bi dal limit od katerega naprej bogati ne bi več plačevali za socialne prispevke. Pomeni, da bi to, da bi to pravičnost financiranja zdravstvenega sistema še, še znižal. No in potem smo, torej vse zdravstveni minister je pod vplivom vseh teh lobijev postal Miklavčič, ki je pa potem v letu 2009 dal van dva zakona. En je bil zakon o zdravstveni dejavnosti, drugi pa zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ampak ta zakon je bil še slabši od bručenoga, torej povzel je vse tiste slabosti, kot jih je imel bručeno zakon, pa še kaj dodal zraven. Tako da je bila zadeva še slabša, sploh ni šlo po programu, s katerim smo zmagali na volitvah, ampak je šla zadeva čisto v drugo smer. No in takrat so bili hudi pritiski na gibanje. In uh, ne, takrat se je, na nek način so nam želeli uničiti gibanje, uh, lahko rečem, da smo ga uspeli rešiti, uh, kupili so nekaj naših ljudi, ki so dobili pomembna mesta v zdravstvenih inštitucijah, ali so postali ministrovi svetovalci in so obrnili plošča. začeli so zagovarjati zadeve, proti katerim so se prej borili, skratka, uh, ponovno se je bilo treba boriti. Gibanje je ponovno uh, se začelo krepiti, no in lahko rečem, da to, da sem prišla kot poslanka potem, uh, uh, to je bilo potem junija, julija 2009, uh, v parlament, uh, sicer na ta način, da je en poslanec umrl in sem bila potem jaz nasledna na vrsti, da sem prišla v parlament je bilo pravzaprav zelo pomembno za to, da sem se lahko tudi znotraj parlamenta borila proti takšnim istim stvarem, proti katerim smo se morali boriti pod prejšnjo vlado. No in potem se je zgodilo to, da je ta zakon umaknen, bil umaknen, ker nam reč, ko je prišlo do javne razprave o tem zakonu o zdravstveni dejavnosti, so člani gibanja napolnili parlament, bili so tudi nekateri prisotni, tudi tam le vidim, <laughs> in bo tudi prisoten na tej javni razpravi. Skratka, ta pritisk javnosti, ker nam reč, morate vedeti, politiki so občutljivi samo na pritisk javnosti. Če vi sedite takole recimo v zaprtem krogu in to, kar o čemer govorite, ne gre v javnost, ne gre v medije, potem je to premalo. Torej, dejansko vsej državnega zbora, tisto, kar se dogaja v parlamentu, pa poteka pred kamerami in lahko vsak, do to sliši, Teda je bil ta zakon umaknen najprej na septembrsko sejo, potem je bil umaknen na oktobrsko sejo. Med tem časom nam je uspelo vsaj to, da so umaknili ministra Miklavčiča, ki je veliko drugih grehov še imel. Med drugim je želel prodati tri bolnišnice v Ljubljani, ki so bile potrebne javnemu zdravstvu, pa smo potem uspeli tudi s pomočjo medijev, tudi s pomočjo novinarke, Uh, in tudi s pomočjo mojega delovanja v parlamentu smo uspeli preprečiti, tako da je vlada umaknila prodajo teh treh bolnišnic iz odloka o prodaji. Uh, žal so prodali uh, tisto stavbo, kjer, uh, torej, kjer je lekarna, uh, eminentno stavbo uh, zraven prešenovega spomenika v Ljubljani, uh, kjer je IVZ je uh, bila zamenjana. Za, za tiste steklene kristale, dunajske kristale, neko stavbo, ki ni, ne seže te stavbi sredi Ljubljane, niti do peta, ampak tisto, kar je najbolj grozljivo, je to, seveda, da je bila ta pogodba sklenjena z neko firmo Mabro, ki ima pošni nabiralnik v In Se sploh ne ve, kdo je pravi lasnik, se pravi poslovanje z nekimi lasniki, oziroma z neko firmo, ki ima pošnji nabiralnik v Lihtenštajno. Mislim, Bese. to... Dobro, vsekakor jaz ne vem, a ne? <laughs> Ampak en to... Eno gospod. Ja, prosim. So se pred časom o tem menila. Že sam institucija koncesije je, vam rekel, gledano v vršodstvu in v zdravstvu pred nas postavljena na glavo. Koliko je meni znano, je koncesionar tisti, ki plačuje za to, da sme nekaj početi. Ne pa, da dobi plača za to, da nekaj počne. Z konkretno, če zamejno ti dobiš avtocesto, koncesijo za avtocesto, tam lahko imaš pumpo, uh, bufe in ne vem kaj še vse, in lahko pobiraš kestino za avtoceste, ampak zato si mora ti financirati izgradnje avtoceste. Recimo, V Avstriji imaš tuneve, ne? kjer imaš plačati cestino, ker so bili grajeni s privatnim narjem. In tisti privatni, ki imajo koncesijo, da lahko pobira cestino. Ne pa kot v šolstvu, primer, ne? da nekdo ima koncesijo in za to dobi denar. Ne nekaj, ki je za vsaj slovansko logiko. Ja, tukaj sta zdaj dva Sva koncepta. Ne? Ne? To, to se pravi, inštitut koncesionarstva je prena zelo rabljen. Zdaj tam, kjer, um, kjer imajo tudi koncesije, recimo na Švedskem, kdaj uporabljajo koncesijo? Koncesijo uporabljajo za tista odročna, ker Švedska je zelo velika ne? in so posamezna področja, kjer um, so torej zelo redko naseljena področja in preprosto tam na morju, če bi tam zgradil zdravstveni dom, bi bilo to zelo neučinkovito za državo. V Sloveniji praktično ni takih področjih, da, da bi rekel, da zdravstveni dom ne more, ne more priti blizu nekomu, ki je zelo oddaljen, lahko bi vsaj z neko ambulanto, mehno ambulanto bi še vseeno lahko dosegal tisto področje. Medtem, ko recimo na je imajo tudi inštitut koncesije, In sicer reče se pa, če inštitut koncesije pomeni, da tistega zdravnika pošle na tisto področje, mu dajo boljšo plačo, kot če bi bil nekje v mestu, da skrbi za tiste prebivalce. Pravim, pri nas v Sloveniji, če bi bilo, če bi glede na potrebe, torej zakaj bi se pravzaprav koncesije uporabljale, potem jih skoraj da ne bi bilo. Glede na, glede na to, ali so res potrebne, ne? ker kje pa pri nas, pri nas pa koncesionarji želijo biti v tistih mestih, kjer se da fajn zaslužati. Ne? To se pravi, no, no, no. se naberajo v mestih in fajn služijo. Ne? To se pravi, zadeva je popolnoma skregana kregala. Inštitut koncesionarstva si pa nas zelo za zato, da so iz javnega zdravstva načrpali denar, počrpali denar, programe in jih dal nekim zasebnikom. In zdaj, dokaj je to na osnovnem nivoju, so ta finančna sredstva, ki grejo zasebnikom, še relativno nizka, ampak ko se pa začne razgrevati bolnišnice na ta način, potem je pa to katastrofa, potem pa naenkrat so to milijonska sredstva. In ne vem, če se še spomnite, ampak bivši uh, svetovalec ministra, uh, takrat je bil tudi, mislim, da je bil tudi predsednik zdravniške zbornice, Bittenc, magister Bittenc, uh, je dobil... Uh, koncesijo in to je bila strahovito vredna koncesija. In danes se nam dogaja, da nekateri dobijo ogromne denarje, ampak ne delajo sami tistih operacij, ampak po informacijah, ki jih takole dobivamo, ne bi se to preprodajalo. A ne? Tako da nekdo to opravi, tisti pa pobere prihodek od tega. Tako da ta stvar je šla tako daleč, tako smo šli v ta tržni um, Torej, zlorabe, drugače ne morem reči, ne, ne gre samo tržni koncept, ampak gre naravno zlorabe javnega. Tako da se to vse preprodaja, vse meša. Vse in uh, torej, uh, to, da bi, se, z, da bi se to popravilo zaenkrat, če ni bilo, uh, uh, lahko rečem, moči, da bi se to zasukalo v pravo, stvar, pravo smer. Uh, edin minister, no, ki je zadeve poskušal spremeniti, je bil minister Keber, ampak potem pa ni bilo več nobenega ministra, ki bi, ki bi, zadeve, ki bi zadeve poskušal, vsaj poskušal uh, vrniti v prava kolesja ali pa vsaj tren to to ne. Tako da, jaz, jaz nisem prav optimistična, kar se tiče našega zdravstva. Če niste vi specijalni, zato, bi kljub tema rad iz, ena, iz enačen, je po mojem problematika v smislu koncesiji V zdravstvu in na univerzitetni ravni to, to bi moralo biti, ker gre za javni, javni interes, bi moralo biti, uh, vsekakor, prvi pogoj bi moralo biti, da se oboje upravlja nepridobitno. To je prvi pogoj, če hočeš red narediti. Druga stvar je, da uh, preprečiš mešanje javnega in zasebnega. Medtem, ta zakon, ki je pa vam prišel v zdravstveni dejavnost, je pa v zakonil to mešanje. To se pravi, ne samo da se to zdaj dogaja brz regulacije, ampak je hotel v regulaciji v zakone spraviti to, da je to dovoljeno. Da ti delaš in to, in to delaš. Ja, Branko, no, no, no, no. Ja, jaz bi samo malo dopolnil, ker vse to, kar je povedala, drži, pa čist nakratko v pari besede, in sicer to se je leta 1992, začas s tem, da se vopade, pod odkriku reševanja zdravstva. Ne, in Še samo torej, ne, ko je omenjeno, so tudi par tih stvari, 400 milijonov evrov bi naj od tega doplačila, eh, pobirale te zavarovance. Kar pomeni 15% da imajo od tega svoj poslovni stroško, pa dobička 50 milijonov evrov. ali leto v decetih letih je 520 je milijarda evrov jazkih labrežega zavarovance. Torej, če meni mi 100 milijardov, si zamislil, kako ono zdravstvo Potem, glede zasebništva, koliko si jaz pač tista raziskolna novinarka, vsak zasebnik tudi toliko denarja javnega, kot če bi delal v javnem zdravstvu. Se pravi, to so številke od 100 tisoče evrov na zdravnika. Enako šorstvo, torej pomeni, da se gre do zasebnike na račun javnih sredstev. Torej pomeni, jaz bi se šel peka, da bo meni dala država 100 tisoč evrov, plačala letno in bom jaz predal krug. Se pravi, to je Zelo raba, kajti zasebništvo bi moralo biti samo plačniško, ali pa, se prej, keširano tako, ali pa ta pred zavarovaništva. Potem so zavarovanjice ponujale za en euro, zdaj je dokument in ukazila preskalkovanje vrst. Samo en ev. Pa si prišel prej, na so sprej zelo rabe, zelo zelo Potem recimo tole privatizacije je bilo rečeno, da bi se lahko vse sprivatiziralo. No, kaj smo odkrili člen, takrat se cest tudi budil, Ne bomo napisali, pa dovoljili več prodaje, se pravi, teh družbenih objektov. In kaj so spremenili, so dali in druge oblike pogodbe, kar pomeni, ne? ko smo se pogovarjali, potvorni, da je bilo kot celo-celo poštiš, eh, z poštišnico, ali pa zdravstvo dom poklon. Se pravi, ko poskušaš nekaj ostaviti, bodo še z hujšimi zgodbami, Uh, tak približno uh, so te zgodbe, pa če še samo dodamo, ne, kar je Juliana rekla, da je črnogled zakon o transplantaciji, ker smo vsi domnevni darovalci organov, brez da se greš tam. Še par stvari, eh, da malo eh, damo z počasi postane jasno, eh, kakšna družba se financira, tu se sploh ne gre, tu nas bo skušal preslepiti za tržno gospodarstvo. Ampak se gre preprosto za čist nekaj drugega, kjer bo praktično denar uh, dansko obračal vse. In ob enih pravilnih Se pravi, to ni tisti kapitalizem, katerega so nas učili po televiziji iz pred 20 let v Nemčiji pa tam. ne to je, to je nekaj še hudšega, kar mi danes dobivamo informacije iz Amerike. Ne, se pravi, samo denar šlo samo tržno blagoto premač denar te bo Zdravljeno denarje imaš, konc, da je neka vizija offshore zone. In če še zdaj v samo en stavek dodam, da ko je <tutim> htjel, gospod Trump iz Vegas april v hit, veš, se je to In tudi zdaj enak sistem se poskuša v pokolninski eh, reformnih prelatnosti. Če prav se vsi kregamo za 2023, 2023, 2023, to vsi imamo, da to ne mogoče. Tisto pinta. Odzadej je začetek privatizacije v zakonu, od evnotraj javnega okolinskega sklada, brez garancij, da bomo kada koli ni teplen zaviti. Torej, to je zdaj preprosto model družbe, v kateri na ena ali pa druga politika pa ne glede na voljene programe in ni razlik med njimi. Samo ena nagoruje tisto, kar druga ni uspela. Da boste razumeli, zakaj so tak, pa se delali nevedne, pa vsem to mi mislimo tak, pa neki prijazni, zasebni zdravniki, pa ne vem, kaj se skupi. To so eh, zadeve, s kateri nas hoče oslepiti, šarirati in tak dalje. Ali bomo mi kot javnost na sebi nasrečo, pa imamo tubojce, boljce, odger na pravih mestih so živeli pritiske, to pa še druge ljudje na krok tam, pa mogoče še nekaj javnostni se govorimo v resnici z zase. Ma no, da. <laughs> no. to je. Ne no, tudi David. I kame David. Pa David pa, pomivajo. Eno vprašanje imamo. sincerno, ko vidim boljšega vira za to, kaj se dogaja, informacije dobiti ni od vas. Znamenal pa kako kako globoko, oziroma kako nizko lahko pade. Vse skupaj, vziroma, če ostaja kakam meja, do katere bi lahko padlo, ja. pobem enkrat zavrelo še skupaj bi se moglo vse na novo postaviti. Ja, v bistvu, tisto, zaradi česar sem prej omenila, da sem črnogleda, je pa to, da se zdaj očitno, pač zares, a ne, oziroma ta liberalni del vlade je tako daleč prišel, da je naredil že zakon, ki je prišel parlament, torej porek zakona o zdravstveni dejavnosti, ki se je želelo sprivatizirati javne zdravstvene zavode, se je zdaj pojavil zakon o negospodarskih javnih službah. Torej Tisto pomeni seveda potem privatizacijo vseh javnih zavodov. Javni zavodi naj bi postali finančno samostojni premoženje, tako občinsko kot državno, naj bi se preneslo na te samostojne javne zavode, si predstavljate, ki si bodo lahko delili dobiček iz ustvarjanja tudi komercialne dejavnosti v teh javnih zavodih in en tak zakon, ki je bil zdaj lahko rečem, ki je poskusno lansiral to, ta način način preoblikovanja zavoda je bil je za, zakon o RTV Slovenije. To je bil tudi razlog zaradi ostalih javnih zavodov, lahko rečem, da drugače mene RTV ne zanima, toliko, da bi se temu operala, ampak, ker sem v tem videla začetek, potem pa še posebej, ko sem videla zakon o gospodarskih javnih službah, predtem pa že zakon o zdravstveni dejavnosti. Torej, da gre za isti koncept, to pomeni premoženje prenes na, na to institucijo, Zdaj, tukaj lahko rečem, da sem malo zmede naredila v tem njihovem konceptu, kjer je bil sprejet moja mandma. Ki, svega, ki smo ga vložili, trije poslanci smo ga vložili in sicer, da je edini lasnik javnega zavoda, da je Republika Slovenija. Tam andmaj je bil sprejet in zdaj je to seveda v koliziji s tistimi deli, kjer pa piše, da se premoženje prenese na javni zavod, ker namreč na RTV Slovenija, ker ne možeš ti prenes premoženje, če je edini lasnik ta, mislim. Pomeni nastave kolizija, ne po njihovi volji, ampak pa sprejeto je bilo. Zdaj je pred referendumom ta zakon, ampak tudi tam je ta princip, da se legalizira tudi komercializacijo. Na začetku seveda bolj malo, ker namreč trenutno je tako, vlade so pred leti že, so, to, so uvedle komercializacijo tudi v javne zavode. In sicer na ta način, da so z odredbo vlade, so določe, da lahko določen del profita, preseška, da si lahko razdelijo tisti, ki so zaposleni. Da imajo to kot stimulacijo, za to, da bodo bolj delali. Ampak če ti uh, vneseš to, uh, da lahko delijo dobiček, potem da, pomeni, da ne hotej spodbujaš komercijalno dejavnost, ker bojo raje tisto delali, ker bodo na osnovi tistega dobivali dobiček. In pomeni, da si ustvaril komercialno institucijo. In zdaj, če imaš pa zdaj še finančno samostojno, inštitucijo, ki lahko še celo odsvaja potem tudi dele javnega zavoda, potem pomeni, da bo s časoma, to se pravi, to, to, prisijo, ja, da, da to delajo, pomeni, da, da dejansko si javna sredstva im dal, da delajo z nimi, kar hočejo. Kaj temu da rečeš, ja, pa bo nadzor, pa je, kakšen nadzor, če si jim to dovolil, ne? Mislim, kaj boš pol delil s tistim nadzorom, če? Tako da to je bil tudi v bistvu tis razlog, zaradi česar sem sama tudi nasprotovala temu zakonu o RTV Slovenija, ker je to uvod v enako oblikovanje vseh ostalih javnih zavodov in da to res nameravajo in še v hujših oblikah komercializacije je dokazilo prav ta zakon o negospodarskih javnih službah. Oni pod lepim imenom modernizacija javnih zavodov prodajajo takšno stvar, ne? In v kateri državi je lepo vas prosim, pa še daš nekomu, da bo z javnimi sredstvi ustvarjal profit sase in mislim, to je, to je dejansko ta ekonizacija javnih zavodov. To je to, a ne? To je premoženje, ki je še ostalo in zdaj treba še to uničiti. Drusga se to more. Mislim, da danes teden prihaja gospod Magaj na sem kaj. Se pravi, že jo? Ne, 14 dni, Štornaj zdi, bo lahko kaj povedal o zakonu RTV. Zakaj je odstopil iz stranke socialnih demokratov? Jaz sem pa dve kratki vprašanje, bolj elementarne narave. Prvo vprašanje zadeva uh, določanje krivde in odgovornosti za nastalo stanje. In se je naslednje, nekako se zdi, da je tako prejšnja kot sedanja vlada pristala na privatizacijo zdravstvenega sistema. Ne? Pravi, da tukaj prav nek način ni vodila politična barva. Imamo desno vlado, imamo levo vlado, naredi približno isto stvar. Zdaj naštili ste nekaj politikov. Vprašanje se glesi, ker seveda zakone sprejema politika, ali je interes politike, da sprejema zakone, v katerih se javno in zasebno v zdravstvu mešata na način, da se iz javnega prihaja, v, ne, da, da, da se torej sredstva, ki so javna prihajajo v zasebne žepe, ali je skratka interes politike, v tem primeru tisti, ki diktira takšno zakonodajo, ali je interes zdravnikov tisti, ki je primaren, skratka kaj je primarna? Interes politikov, interes zdravnikov, ali, ali, ali govorimo o zdravniških lobijih? govorimo o političnih lobijih, ali pa smemo govoriti o zmesi enih in drugih. Zdaj, tako kot jaz vidim stvari, lahko rečem tako, na vsako, torej prvi, prvo so kadri, ki so na različnih ministerstvih, ne, ki so ostali isti skozi vsa obdobja in uh, verjetno kaj zelo pametnega in drugačnega v njihovih glavah je zelo težko uh, premakant in zaradi tega nam, uh, nam iste zakone pravim, isti zakon, ko ga je dal Bručan, ga je dal štiri kasneje minister Miklavčič praktično nespremenjeni zakoni v so isti ljudje, ki so to ki so te zakone delali uh, to je ena zadeva to se pravi, uh, če bi uh, socialni demokrati ki so to vlado prevzeli, če bi želeli uveljaviti socialdemokratski program, potem bi morali priti na oblast tudi s svojimi ekipami, ki bi lahko ta program uresničile. Tako so pa že pred volitvami, še prej smo ta program, torej, ko je bil še vroč in ko so bili zadnji, zadnje predtiskom, so ga Tisti, ki so se uh, infiltrirali notri med socialdemokrate, so že želeli uh, zadeve po svoji podobi spremeniti. Uh, potem, jasno, predsednik Pahor je oblubil, da ne bo noben ga ne, da ne bo kadrovskih čist, ki jo on temu rekel. Ampak tukaj je razlika, če ti nekoga zamenja, zaradi tega, da boš lahko resničil svoj program, uh, tisti program, ki te je pripeljal na uh, oblast, ali pa, ali pa zato, da boš uh, ker s tistimi kadri, ki so vsta čas uh, isto politiko peljali, kot je bila do zdaj, od tistih ne moreš pričakovati, da bodo tvojo politiko začeli zvajati. To je en uh, vidika, ne? To so kadri. Drugi vidik, ki je pa zelo močen, so pa lobi, ki ste jih vi uh, omenili. In tukaj uh, zdravniški lobiji je strahovito močen. Vi ste videli, ko so zdravniki zagrozili uh, z stavko, se je ustavil cel Cel svet bilo, v rekla v Sloveniji. Ne? Torej, skratka, namudoma jim je bilo vse ugodeno in to se je znova in znova se je to dogajalo. To se pravi, imamo močen zdravniški lobi, imamo močne druge kapitalske lobije, kašne so potem povezave s posameznimi vplivnimi ljudmi, to jaz osebno ne vem. Vem, da so želeli tudi, torej sem že tudi te klice dobivala, ne, ker so želeli vplivati na mene, sam jaz sem jim to mejo takoj postavila. Zdaj, kdo drug pa verjetno tega ne naredi in potem je vmešan v vse te povezave in potem pač uresničuje tiste cilje. Pravim, se zdi, da gre za politike in recimo farmacijevskih in zdravniških logijev za spredo. A še jedno se ne razumem. Spravi, a, kateri politiki so to? Ne? Spravi, veste pravzaprav povedali oboje, da je v strukturah vlade še vedno navzoča kadrovsko. Ne? Prejšnja, a, prejšnja. Prejšnja kadri. Prejšnja ki ima svoje in moč in interesne načine delovanja in sva tudi izvrš, torej, izvrševalce, torej, izvrševalce, Torej, tiste, ki dajo naloge in povelje od zgoraj. Po drugi strani ste pa prej omenili, da so samo neki stereotipi, zelo pravi, podlohme, ki so menili, da tisti, ki so sodgovorni odgovorni in krivi za spremembo v zdravstveni reformi. je to jasno, ali so to ljudje iz garniture, ali so to ljudje iz sedanjega. Ja, Gospoda Gasparja pač vidim kot človeka, ki ima zelo močan vpliv na predsednika vlade uh, in ki je popolnoma neoliberalno usmerjen. To je dejstvo glede na njegove. Uh, on pač, je. Pač, pač on takšen je. In uh, zdaj, če, uh, če ima tak vpliv, pomeni, da mu nekdo pač dovoli, da ima takšen vpliv. In um, zaradi in tega nastajajo tudi takšni zaponi. Uh, ja, pri nas, jaz sploh mislim, da je to levica, desnica, da je malo drugače kot... Jaz mislim, da levica bi morala biti, oziroma desnica, so tisti, ki so povezani s kapitalom, uh, levica pa tisti, ki delajo v dobro vseh ljudi. In, uh, in pri nas se pa levica, desnica se gleda na to, kakšen ima nekdo odnos do narodno osvobodilne borbe, kar je zgrešeno, a ne? Tako da... Uh, In v tem, torej, če, če na ta način gledamo povezava s kapitalom, potem je vprašanje, kaj imamo v vladi, kaj imamo v parlamentu, kaj imamo pa v bazi. A ne? V bazi imamo levico, lahko rečemo, socialni demokrati. Za ostalo pa ne morem več trditi, da je zadeva takšna.